Meditace na dech pro ty, kteří studovali ať Terevácké spisy o tom nebo Mahajánové spisy o tom, je vysvětlována ve všech tradicích jako šest, v Terevánové tradici sedm, o tom budeme mluvit, tam je jistá, jisté jiné pochopení. Šest, takzvaných v čínštině se tomu říká, miau men. Šest eh, překrásných přístupů. Překrásných pre, přístupů k čemu? Překrásných přístupů pochopení reality. Ty šest prekrásných přístupů je, eh, budeme vysvětlovat v, v následujících dnech, je Ganana počítání. Hm? Anugamana, sledování, Tápana, fixace. To jsou složky, které jsou integrálně spojené s praxí šamaty, utišení. Tyto složky jsou začátkem též praxe. Vypasany, čili v hledu, který dle čínské tradice může, napsat, může nastat v, v jakékoliv z třech složek. Ovšem, že prohloubený hled může nastat jedně ve stavu fixace, Vypasanové složky je pak pozorování, což je pochopení. K čemu je koncentrace. Koncentrace je k tomu, abychom pochopili realitu tak, jak opravdu je, ne podle našich představ, které jsou dle budistického učení založené na našich chtíčích. kůli chtíčím, máme představy o realitě, tak jak by měla být místo toho, aby jsme ji viděli tak jak je. Aby jsme se... Těchto pomílených představ o realitě zbavili je právě důležité analyticky poznat realitu tak, jak je, a integrálně poznat realitu tak, jak je. Tyto složky jsou společně spojené. To je obzvláště na to dávám důraz v v Mahajánové tradici. V tradici, nebo v tradici graduální cesty, první je nutné poznat to, co je z hlediska Mahajánové tradice, nereální, to znamená to, co je spojené se s utrpením. A to je přístup k poznání prázdnoty, která je takzvané pravé tělo nebo opravdové tělo našeho poznání. Prázdnota znamená, nejáství, neesenci ve všech jevech, které poznáváme. Rozdíl i ve vysvětlení meditace dechů mezi teravádou tradicí nebo stiváda, tradicí sarvastiváda, tradicí takzvaných ágama raných spisů buddhismu, je tradice že poznání prázdnoty je jedině možné postupným poznáním složek, přechodných složek našeho poznání. Mahajanová tradice i z hlediska meditace na dech je naopak poznáním prázdnoty střebávání přechodných složek našeho poznání. To se děje i v meditaci na dech. Proto, protože prázdnota je, ať si to přejeme, či nepřejeme, je jediná opravdová realita, kterou prožíváme. Tuto realitu můžeme poznat právě v jakékoliv složce praxe. Ale jen v případě, že s touto praxí jsme familiární. To znamená, že i v praxi počítání, což je vlastně začátek praxe meditace na dech, můžeme bezprostředně realizovat prázdnotu. Potom co jsme poznali opravdové složky na základě koncentrace opravdové složky našeho poznání dechu. A jak už jsme mluvili o tom poznání dechu, je neodlučné od poznání těla a vědomí. A tělo a vědomí je vše dle budistické filozofie, ne jenom budistické filozofie, filozofie jogi, Vše, co můžeme ve světě poznat, je jen tělesnost, vědomí. Tělesnost a vědomí je vše, co je uvnitř a co je Venku A obzvláště jiný důraz v yogačára tradice je, že smysl světa, smysl našeho vnímání je právě vědomí. Vnější svět též můžeme jen chápat tím, že máme vědomí a není nic jiného, než transformace našeho vědomí. Z hlediska jogačára my věříme v realitu světa, v realitu dechu, těla a vědomí jako něco pevného, substantivního, spojeného s pevným subjektem a objektem. Je právě eh, transformace vědomí, tím, že lpíme na pojmu já v jevech našeho poznání a na pojmu esence v těchto jevech. Hm? Neesencnost a nejáství. Hm? Všech objektů našeho poznání, tedy těla, vědomí a dechu, je pak eh, náplň realizace, která, jak už jsem řekl, v Mahajánové tradici může nastat v jakékoliv složce praxe. Potom, po poznání eh, Opravdové náplně naš, v procesu našeho poznání dechu, opravdové náplně tělesnosti, vědomí a dechu, opravdových složek, které tyto, tento integrální svět zahrnují, je pak odvrácení se. odvrácení se od nestálosti. V tomto případě nestálosti ve smyslu pochopení, nereálnosti, nestálosti v toho, co je pravé. Jestliže tento proces eh, uspěje, pak nastává eh, šestý stupeň praxe, nebo šestý otvor praxe, integrální praxe, což je eh, čistota vědomí. Čistota vědomí je cíl veškeré buddhistické praxe. Jedině, jestliže tato praxe je takto chápaná, je možné dosáhnout probuzení cestou pozorování dechu. čili v Mahajánové tradici, nebo v severní tradici, tato tradice už existuje v Sarvá Stivána tradici, která je vlastně základem Mahajány. Existuje šest složek meditace na dech, které tvoří jeden integrální celek, který člověk může používat, buď graduálně a nebo podle potreb nemusí se držet graduálního sestavení této praxe, začínat eh, počítáním, pak sledováním a tak dále. Eh, v Terevádové tradici je šamatová složka a vypasanová složka jsou od sebe oddělovány. Toto se neděje v Mahajánové tradici. Šamatová složka praxe a vypasanová složka praxe se mají navzájem doplňovat od samého začátku. O tom budeme mluvit později. Šest, tedy šest bran hm, k poznání, jak se nazývá tato meditace. Terevádové tradice vysvětlováno jako sedm bran k poznání. První počítání, pak sledování, po sledování je dotýkání. Dotýkání není změněno ve severní tradici. Proč je třeba si uvědomit, protože objektem dechu v severní tradici není jen jednotlivý dotek, ale rozloží se na dotek dechu v celém těle. dle severní tradice buddhismu je zdůrazňováno, že zkušenost dechu je jedině možná tím, že existuje prostor. Dech může existovat jenom v prostoru. A prostor je základ naší zkušenosti dechu. Bez zkušenosti prostoru žádný dech Zkušenost dechu právě prohlubuje poznání prostoru. Dle analýzy severního buddhismu existuje hrubý dech a jemný dech. Oba se stávají objektem meditace. Hrubý dech je dech, který vnímáme v začátek v nose. Stret, asi v hrudním koši, nebo v srdeční krajině. Konec, v takzvaném tantien, v, dolním, v dolní části brycha. A zase výdech začíná v dolní části brycha. V prsou je prostředek a v nosních dílkách je konec. Toto je takzvaný proces hrubého dechu. Toto je vlastně jediný proces, o kterém se změňuje tervládová tradice. Kromě toho, ať si jsme toho vědomí nebo ne, existuje takzvaný jemný dech. A ten je právě eh, obzvlášť důležitý v Mahajánové tradici. Takzvaný jemný dech je eh, dech, který se nachází, nebo proces dýchání, který Dech, který prochází každým pórem naší kůže. Zjemňování vědomí, známý princip. Z, právě nastane zjemňováním objektu vědomí. V terévádové tradici je zdůrazňováno, že toto zjemňování objektu vědomí se děje na bodě tyku, ve kterém meditující vnímá dech. V čínské a tibetské tradici, která je blíže spojená s hindu, hinduistické jogy, zjemňování dechu a vědomí, které je s dechem nerozlučně spojené, se právě děje na tomto jemném dechu. Hm? Realizace tohoto jemného dechu ovšem přichází jedině tehdy, jestliže meditující už je familiární s uměním, jednobodovosti mysli, kterou stejně jako v teravádové tradici nejlépe nacvičí na tom, že se bude koncentrovat na bod, kde proces dýchání nádechu a výdechu je nejasnější, tedy okolo No s Tak já nechci mluvit příliš moc, protože. Máme meditaci, odpoledne si to zopakujeme a prohloubíme hm? toto poznání šesti integrovaných přístupů k probuzení reality dechu. Opac, opakujeme si je. Ganana, počítání Myslím, že nikdo z nás není začáteční. Všichni jste familiární s technikou počítání. Hm? Technika počítání, jak je vysvětlená v Visuddhimaga, hm? která je hlavní zdroj meditace na dech teravádové tradici, je celkem jednoduchá. V yogačára tradici proces počítání je velice komplexní. Hm? Nep, jak už jsem se zmínil, v procesu počítání může též nastat probuzení. A v procesu počítání tež, ne, Proces počítání není jen šamata, ale může mít tež vypasané aspekty. Čili v procesu počítání dle čínské tradice, obzvláště živé v tientaj tradici, Vlastně eh, veškeré stádia prohloubení vědomí Diana může nastat už vlastně v počítání. Čili těchto šest bran k poznání dechu jsou od sebe neoddělitelné a člověk je používá dle potřeb. Počítání používá meditující v tom případě. Samozřejmě, jestliže je začátečník, tak jeho vědomí je více opičí vědomí než joginský vědomí. Proto bude muset začít tím, že skroti tendenci vědomí se rozpilovat ven. Hm? Pokud meditující neskrotí tendenci vědomí se rozpilovat ven, nemá přístup k ostatním branám poznání dechu a reality s dechem spojené. v procesu počítání tež může dle čínské tradice může být pět překážek, o kterých budeme později mluvit, pančány varana můžou být odstraněny a všechny předpoklady přímého poznání reality. prostředkem poznání dechu se můžou nahromadit. Proto právě dýchání, jako vstup do praxe dýchání, jako počítání dechu, je daleko komplexnější. Jestliže spontánně meditující zůstává u dechu, pak e, není e, žádný důvod, aby pokračoval v počítání. Samozřejmě se pak věnuje dalším stádium. Tato spontánnost prezence vědomí na dechu musí vede sama k tomu, že meditující má odpor k počítání. Jestliže to nastane, samozřejmě počítání vyhradit, vyhradí se samo. V procesu počítání a v procesu sledování dechu tež o tom se zmíním teď, pak to probereme důkladněji odpoledne, člověk pozná, meditující poznává, též čtyři druhy dechu, které už začíná poznávat v procesu počítání a přesněji je pozná v procesu sledování Poslední druh je ten druh, který otevírá brány šamata vypašana. První tři druhy dýchání znemožňují přístup k poznání dechu ve smyslu šamata vypašana a reality s dechem spojené. První druh dechu, který znemožňuje přístup k šamatá vypasana, se nazývá Fang. Fang znamená vítr. Dech ve smyslu větru. Jaký je příznak dechu ve smyslu větru? Jestliže dýcháme ve smyslu větru, což je nejhlubnější nejhlubší, Hrubější způsob dýchání. Naše dýchání je doprovázeno zvukem. Jestliže se to děje, tak naše, jestliže naše dýchání je doprovázeno zvukem. Nemáme absolutně žádný přístup k šamatá vypašana. Jelikož naše vědomí je eh, absolutně navázáno na tělesné vědomí hm? a nemáme tím pádem přístup k eh, šestému eh, k dominaci šestého vědomí. Hm? Jen eh, jestliže šesté vědomí bude dominantní a eh, separuje se od pěti smyslů, pak budeme mít přístup k šamatávi vypašana. Pokud naše zkušenost dechu je doprovázená zvukem, hm, tak pak nemáme přístup k dominanci šestého vědomí, čili vědomí dominované smyslem. Vědomí samého, nebo jak se to nazývá, manu, mentální vědomí. Pokud mentální vědomí se neodvrátí od smyslového vědomí, nemáme přístup k šamati a vypášaní. Pokud Ož zkušenost dechu je doprovázená zvukem, tak znamená to, že nemáme přístup k izolaci mentálního vědomí od smyslových vědomí. A jak vyřešit tento problém v případě, že na, naše meditace na dech je doprovázená zvukem? V Tientae škole meditace se doporučuje, aby se meditující zaměřil na dolní část těla. na čakru země, čakru vody, na dotek eh, kyčelních kostí s, s podložkou, na které sedíme. Aby pozoroval eh, dech, eh, v dolní části brycha, tam tě. Tato zkušenost se prohloubí tím, že člověk pak pozná embryonální dech. Poznáním embryonálního dechu, možnost zvuku při meditaci na dech samozřejmě mizí. Další o něco jemnější stádium dechu, je takzvaný šien. Šien znamená, kdy dech sice není provázen zvukem, ale není plynulý a naráží na překážky. na překážky, buď v, v krajině nosních dírek, nebo v prsou, nebo v břišní krajině. Jestliže koncentrace je hlubší, pak v jakékoliv části těla je. tedy je to způsob dýchání, kdy dýchání není plynulé. Jedině, jestliže dýchání je plynulé, meditující má přístup k stavu, hlubšímu stavu šamata a vypašana. Pokud dýchání není plynulé, tež tento přístup je nemožný, jelikož Díky neplynulosti vnímání nebude možné izolovat hm, mentální vědomí od eh, vědomí tělesného. A jak řešit tento problém? Dle tradice tím, že meditující rozprostře plochu svého poznání dechu. To znamená, jestliže se soustředí zde hm? a soustředí se na jedno, je, bude se snažit soustředňovat na jednom bodu, hm? e, tím, že e, nakládá na to úsilí, tím pádem e, dech nebude e, mít plynulost, hm? čili rozprostře prostor, hm? ve kterém chápe dech. Třetí dech, který je ještě o něco jemnější než dech přerušovaný, ale přesto je z hlediska hlubších stavů šamata vypašana ještě hrubý dech a hlubší stavy šamata vypašana můžou nastat pouze s dechem, který je plynulý a jemný. Pokud tohoto stavu nedosáhneme, není možné izolovat mentální vědomí od tělesného. Tento hrubší dech se nazývá čí což je vlastně, jak znáte, synonymum prána. Hm? Pránický dech. Pránický dech je dech, který není ani doprovázen zvukem, ani není přerušován. ale je ještě stále hrubší forma dechu. Jestliže existuje tento pránický dech, je to vlastně výzva k tomu, aby člověk rozprostřel svoje vědomí po celém těle a začal vnímat dech ne na jednom místě, ale ve všech porech kůže. Tím přichází vlastně hlubší poznání dechu, který je, které je spojeno s jemným dechem. Nepřerušovaným dechem. Souvislým dechem. Jestliže tento dech je poznán, pak meditující se soustředí nejen na nádech a výdech, ale na to, čemu se v Joze říká kumbaka, mezi nádech a mezi výdech. ve stádiu mezi nádechu a mezi výdechu právě dochází k nejhlubšímu zjemnění dechu. A tento dech se prakticky automaticky stává Přístupem k prohloubení vědomí ve smyslu Diana a k hlubšímu poznání integrace složek tělesnosti vědomí a dechu.